Așa să nu mai dăm voie să ne ia de sus. Vrei să spui, Samson, că dacă ne ar mai lua la vale să ne ține la înălțime? Au să o cu mine, n-ai tu grijă. Știi că sunt un om și jumătate. Tot e bine că nu ești o jumătate de om. Scoate spada, Samson, uite că vin doi de la lui Montagu. Lasă-i pe să înceapă. Eu am să le dau cutifla. Dacă se prinde, ei se Nu <laughs> Nova ne dai cutifla, signore. Eu, signore... Nu vă dau cu tifla, signore, dar dau și așa cu tifla, signore. <gri> cauți ceartă, signore? Ceartă, signore? Nu, signore. Dacă cumva cauți ceartă, sunt la dispoziția dumitale. dumii tale. <gri> Slujesc tot așa de bun ca și al l Minci Minți! Trageți spada, dacă vă mâna. Hai, Gregorio, nu-ți lovitura cea fărmoasă! Nebuie, <gri> <gri> nebuie! Vă râți spadea nu știu ce faceți. Hei! Te iei la harță cu slugile? Aici, Benvolio. Privește-ți Marta în față! Eu fac pace! Păi pune spada în teacă sau mai bine mă ajută să desparți. Nu Nu-ți e rușine! Cu spada în mână să vorbești de pace? <gântă -i> Urăsc pe toți cei din Casa Montaviu și pe tine! Mieșelul Azi, între noi, se alege! Ah! Ah! <gri> ce-i la asta? Dati-mi spada! Ce vrei să faci cu spada? Nu vezi cum mă sfidează cu arma-n mâna Montaghi bătrânul? Rusine, capulec! <gri> Ești un mișel! Sos, ah! ah! amene! Eu sunt cea mai cruntă se fac părtași toți cei ce legeam fruntă.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 Plecați, vă zic, depuneți preț pe viață. Ne poate spune, tu ai fost de față. Cine a început? Cum a venit pasta? Când am sosit, se încăierease bine slujitorimea noastră cu alor. Eu sar cu spada-mână, se despart. Atunci apare învăbăiatul Tibort. El mă provoacă, nu vor și pala. Pe când schimbam noi lovituri și gheonturi, se adună gloata, crește în vărmășala, când iată vine ducele. Dar unde-i Romeo? L-ai văzut?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 Orice mișloace s-au dovedit zadarnice, el tace, neavând al confident decât pe sine. Și cât de tainic și discret, vezi bine, e așa de nepătruns, de închis în haina tăcerii, care țină scunsă taina. uite -le pe meu! vine încoace, lăsați-mă cu el și nu-i dau pace până în nu de scos de-a fi rapăt. Oh, o pentru întârziere, dacă-i putea să afli adevărul...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 Ah, adio, dar nu poți să-mi dai uita. Am să ți -o dau sau mor îndatorat, meu. <laughs> pe Montagu pedapsa-l lovește Paris la fel cu mine.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 Trebuie să-i găsesc pe cei scrisi aici pe hârtie de stăpânul meu și eu, habar, n-am ce fel de nume a scris aici. Uh, trebuie să caut pe cineva să-mi citească. Ah, uite că tot am eu noroc. Uh, uh. Plecata voastră slugă, cinstii seniori, vreau uh. să vă fac o rugă. Știți să citiți? <laughs> Știu să citesc, băiete. Uh. Dă-mi hârtia. a mm, Aleasă lume. Unde ai să Acolo sus. Unde? La casa noastră, a lui Signor Capulet. A cui? Ai auzit-me, Stăpânul mm. meu e Capulet cel puternic și bogat. Și dacă nu sunteți cumva din casa Montagiu, mm. poftiți vă rog, și dumneavoastră și deșertați un pahar de vin. Vă las cu bine! ea asta îndătinată de mult la capuleți, e imitată și Rosalia, ta cea mai iubită și toate frumusețile no. veronii. Privindu-le de-aproape, le compară și lebăra pe care o adori îți va părea mai hâdă ca o cioară. O alta mai frumoasă ca odorul inimii mele n-a no. văzut nici când nici soarele a toate În ochii tăi, ea mai frumoasă pare că n-au avut prilejul să o compare decât pe dânsa singură cu sine.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 Știi cine-i domnișoara ce onorează cu mâna ei pe cavalerul acela? Nu, domnule. O, ochii ei, cum cresc cu scăpărarea lor, vă torții, Și frumusețea ei, fără pereche, atârnă străducind pe fața nopții. Mm. Cum se sfârșește dansul, merg să o caut unde să așează mm. Ca să fericesc în mâna dulce mâna mea cea aspră. O, inima iubită tu vreodată? Știu, ureți ochii voi noaptea aceasta ce este cunseț adevărată. E după glasul Montague. Băiete, să-mi aduci spada! Ce neobrăzare! Să vin aici mascat ca pocitură, să-și bată joc de sindrofia noastră. Pe neamului meu cinste și mărire, nu fac niciun păcat dacă lucid. Ce e de poate? Ce te-a Un dușman, unchiule!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 să în casa mea vreo strâmbătate. Deci, făte că nu vezi nu fă scandal. Aceasta-i voia mea și docinstești. Fii mai voios și nu-ncrunta sprânceana. Că nu-i frumos să stai cu sus la mea. nu fi frumos când vine un mișel ca oaspe. Nu-i îngăduit. Ba, e îngăduit. Vreau eu ca să-i îngăduit, înțelegi? Cine este până aici, eu sau tu? Vrei să stârnești nihonia între oaspeți Răbdarea care brațul mi-l oprește, și furia ce îmi crocotește în vine lungă. Și plecând, îi fac plăcere. Dar în curând, eu voi preface-o în fier. mâna mea, sfântați mâna. Să ierți acestor buze ale mele, doi pelerini ce sunt rușinați, stăpâna, dar cum sărut, sărutat păcatul vor să-l spere. Nu, nu, pelerine! Mânați vina nare! Căci, pelerinii, mâinile de sfinți, la ating și ei. Dar în loc de sărutare, se închină și, și strâng mâinile fierbinți. Ca să nu-mi schimb credința în disperare, Dă voi, guri focul să-și aline, să-mi vina, să mă împărtășesc și al guri tale har, la gura mi vină. Atunci, atunci de vină, gura mea are parte. Devină vină gurii mele, dulce vină, Be mi o înapoi. Mama. Săruți chiar după carte? Vreau să vă spui o vorbă, mama. Bine doi că mă duc. Mama domniței? Cine e <laughs> Cum bag de seamă nu știi pe doamna casei tinere. E o cucoană prea cinstită mama. Pe tică-sa cu care-i stat de vorbă, e o alăptai. <laughs> Halal de cine o fi odată și odată ginere. Știu că o să nu noate acela în bănet. Ea este dar din neamul capulet? Fac viața mea zălog în mâini dușmane. Cum voi putea să o mântui de blestelă? Hai să ne ducem, balul pe sfârșit Hai, Da, da De această clipă eu mă tem Neliniștea mea este tot mai mare Cine este seniorul care pleacă acum? Doi, că poți să-mi spui? Hmm? Cel care nu a vrut deloc să joace Nu-l cunosc Află repede cum îl cheamă și vinde-mi spune Prea bine Dacă e însurat, mormântul mie și patul de mireasă. Romeo îl cheamă și un cu. Dușman de moarte cu neamul vostru și singur fecior Iubirea mea ial al urii mele fiu. Eu nu-l știam. Îl știu. E prea dârziu. Trist zorile iubirii începură. Căci, vai, sunt o sândită să iubesc pe omul ce stătoare să-l urească. Ce-i um, Un vers ce mi l-a spus un dansator. Așa. Să mergem să ne culcăm și noi de-acum. Toți oaspeții s-au dus.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 Leapă de-al tău nume. Sau dacă nu, o jurăm că vei fi al meu și atunci de tot ce sunt mă e și eu. Să mă ascult or să vorbesc? Dușman doar numele mie. Căci tu ești tu. Nu ești un Montagu, Ești tu. Și cei un Montagu. Nici mână Nici picior Nici braț Nici vață Și nici o altă parte din trupul bărbatesc Alegeți altul Ceea ce la un nume întranda trandafir oricum îi spuiți de același scump parfum Așa Romeo, de noi spun Romeo, nu pierde din desăvârșirea lui nimic O, Romeo Romeo, schimbă numele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 Și numele fiindcă ți-e vrăjmaș, îmi e urât și mie să l înscris la șrupe. Nici o sută de vorbe n-a sorbit urechea mea din gura ta și vocea să cunosc. Nu ești Romeo tu? Un Montague? Nici unul nus, nici altul de nu-ți place. Cum ai venit aici? Și pentru ce? E, e zidu alt, greu de sărit. Și locul acesta pentru tine înseamnă... Moarte! Dacă vreo ruda mea te va zări! Aripile iubirii mă înălțară! Nu-i zid să poată stângeni iubirea! Iubirea înfrânge tot ce-i stă în cale! Nu poți să-mi facă niciun rău ai tăi! Te aici, te vor ucide! Ochii tăi frumos sunt pentru mine mai dios ca douăzeci de spade de ale lor! Privește blând, privirea ta blajină mă apără de ura lor haină!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 O pace așa de dulce ca și în sânul Julietei care se duce obosită să se culce. Mă las așa mângâiat? Ce mângâieri îmi cert în aste noapte? Bem jurământul tău în schimb pe-al meu. Eu ți l-am dat înainte de-a mi-l cere. Și tot aș vrea să am să-ți-l dau încă. Vrei să-l oprești? De ce? Ca să-ți-l dau într înapoi. Și totuși nu doresc decât ce am. Camara nesfârșită-i bunătatea-mi. Și dragosteam am cam mare de adâncă. Din tot ce dărui, tot mai mult am încă Și am dos fără de hotar. Mă în Plec. Rămâi cu bine, iubitul meu. Da, te vei să vin? Mă întreb, Montagu, cred Așteaptă-mă o clipă și mă întorc. O sfântă noapte. Mult mi teamă că totul e doar un vis.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 Vin, vin acum, doi, va? Dar dacă n-ai gând bun, atunci te rog... Bunșoar. O clipă vin! Să nu mai stărui și lasă-mă durerii să mă dărui până ce-ai muri. Primit la tine în zori! Pe partea mea din te Noapte bună, de mii de ori! De mii de ori mai era de nu mă luminează Iubitul spre iubita lui alargă cum fuge leneșul școlar de carte, cum el spre școală nu de zori să meargă, tot astfel greu Iubitul se desparte. Romeo! Romeo! Glas de șoi mar să am! Să pot mă un șoi așa de mândru, rubia răgușită! Nu cutează să strige tare că ce-ar sparge bolta ecoului și poate că-i ar face mai răgușit sonorul glas de aer decât al meu de când toți spun, Romeo! E viața mea ce m-a strigat pe nume! Ce argintiu de dulce sună glasul iubirii noaptea în auzul celui ce ascultă dulcea muzică! Iupito. Mâine dimineață. Spune, la câte să trimit? La nouă. Până atunci sunt 20 de ani. Nu mai știu nici ce te-am chemat iar. Mă lasă, dar să stau aici până ți-aduci aminte. Spre a te vedea, aș vrea să uit într-una. gândind ce dulce este să-mi fie aproape. Ca tu să uiți mereu, aș tot rămâne. Uitând de orice altceva de rume. La aproape ziua, aș vrea să pleci. Dar numai mult ca fata ce se joacă lăsând din mâini să-i zboare tânărașul, sărmanul rob laț. Și apoi el trage din nou spre ea, cu firul de mătase, fiindu-i drag, dar și fiind geloasă pe libertatea lui. Dacă fi cam oh, Dacă ai fi iubite, atunci, atât mi-ar fi iubirea de nebună că poate te-aș ucide atât oh, de bună. O oh, despărțire. O oh, grijă dulce mare.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 Aș putea să jur că domnul Romeu e trezit de vreo Chiar de mânșel nu-i mare osebire. Un lucru tot rămâne adevărat. Romeu al meu n-a fost azi la întâmplat. N-am fost. Dar și mai dulce cu Hohodina. Rău, fiule, ai fost la Rosalina. La Rosalina? Nu. s a spălit cu numele și chinul ăstui nume. Doar unde ai fost atunci? Nici nu-i nevoie să mă întreb spun.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 Ai poate fi Romeo? N-a fost azi noaptea acasă? Ipajul lui mi-a spus că n-a dormit azi noaptea acasă. <laughs> <laughs> Rosalina aceea să l-a scos din minți. ea- i vară, pune capul. Ia, ia, uite l pe Romeo. Signora mea, bonjour. Bună dimineața, prieteni. Am avut un vis. Mm -hmm. Și eu? Și ce-ai visat? Mm, se înșală visătorii. Dar ce vizează în somn e adevărat?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 ea vine numai mare ca agata pe inelarul unui denitar purtată de puzderii, și se plimba pe nasurile celor care dorm. Cu spițele din fire de păianjen, cu coviltiri din arii de lăcustă, cu frânele din raze moi de lună, cu hamuri din păianjeniși subțire, având drebici, un picioruș de greier, o dintr-un fir de funigel, ca vizitiu o gâză haină sură, mic ca un vierme cuibărit în dești unei slujnici somnoroase. Careta ei e o coajă de alună scobită de dulgherul veveriță Sau cariul meșter din zile vechi rotar la zâne. Tot meb aceasta încurcă noaptea coamele la cai Și oamenilor le-mpâslește părul dacă îl descurci și se aduce nenoroc E vrăjitoare. care oprește-te! Ia, Ia uitați-vă da ce alai măreț! Ah. O pânză, o pânză de corabie Ba două, o fustă și un surtucă Petre, poftim dă Evantaiu, Petre dă i Petre, dragă, dă i să-și ascundă obrazul Evantaiul ei e mult mai drăguț ca obrazul dumnei ei Bună dimineața, domnime Bună dimineața Bună seara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 că, vezi, dumneata, domnișoara e tinerică și, prin urmare, dacă umbli cu șoșele și momele, asta nu și-a de frumos față de o domnișoară. babo să spun că e chiar urât de tot. Doică, doica să-i spui stăpânii tale, coroc din suflet. Drăguțul el și rește, neapărat am să-i spun cum are să se bucură. Dar ce vrei să-i spui, doica dragă? Tu nu mă ascunzi. Am să-i spun coroc din suflet. Asta este o vorbă care, mi se pare, că nu poate ieși decât din gura unui prinț.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 Catarg al fericirii. Mergi sănătoasă, doică și să duci stăpânitale tale o caldă salutare. Prea bine, signore. Doamna mea e cea mai drăgălașă păpușică de pe lume. Petre, da. ține evantaiul și iau înainte. Tu, când am trimis pe Doică, spunea că vine peste jumătate de ceas. Poate nu l-o fi găsit? cu De ce te uită așa urât? O chiar de tristă vestea, fii voioasă! Iar de este bună! Nu mi-o strica cu o mutră așa de acră. Uf, nu mai pot. Ai voie azi să ieși din casă? Da. Da. Du-te atunci la fratele Lorenzo. Te așteaptă acolo un mire ca să facă din tine o mireasă. Iată, da, da, uite cum îi se urcă sângele în obraș Și mai târziu i ar arde ca pojaru.. Mergi, dar? Și eu mă duc să caut scara pe care se va cățăra harul la noapte Sus în cuibul păsăruicii. tu la fratele Lorenzo cât mai degrabă Da, da, da, că dragă Mă duc Alerg! Vorbe de fericire!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 Numai atunci norocul este atornic. Da, privește pe Julieta, piciorușele ușoare, nu lasă nici o urmă pe cărare. De seara, părinte, Romeo îți mulțumește fica mea pentru amândoi. Îți mulțumesc și eu, căci altfel mulțumire ai în zadar. Ah, Julieta, de-a întrecut măsura și bucuria ta, Și dacă știi mai bine decât mine s-o descrii, Atunci îmbălsămează tu cu gura văzduhul tot Și vocea ta sonoră să cânte atunci visata fericire, Ce n-o această scumpă ora. Simțirea e mai bogată ca vorbirea, Mai mândră e de ceea ce cuprinde, Decât de ceea ce îmi Doar cerșetorii pot să-și socotească averea,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 Hai să plecăm acasă! Oh, e cald cumplit, și sunt dușman pe stradă. De întâlnim, se iscă sigur, spada, când e zăduf, așa întotdeauna. Se înfierbântă sângele în Apoi, și tu mi ești unul dintre aceia care, cum trece pragul unei cârciumi, bate cu spada masă și strigă: n nevoie de tine! Și apoi, cum i s-a urcat la cap al la pahar, scoate spada la cârciumar, fără să fie deloc nevoie, firește. Sunt eu, unul dintre aceia. Da, da, da, da! Ești un turbat de n pereche, tot așa de pornit spre turbare, pe câte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 Ți-e plin capul de gălceavă ca oul de gălbenuși. Și nu odată ai umblat cu el spar din pricina certurilor tale. Te-ai legat de unul care a și pe stradă pentru că ți-a deșteptat câinele care dormea la soare. De altul pentru că își lega ghetele noi cu șireturi vechi. Și totuși tu mă descălești pe mine din pricina firii mele certăriți. Tu, tu. A, ia uite, vin capuleții. Puțin în pasă de ei. Urmați-vă de aproape, băieți! Bună seara, domnilor! Da, o vorbă cu unul dintre voi. Nu mai o vorbă? Hai fi mai darnic, adaugă la vorbă și o lovitură. să să o adaug. Dacă-mi dai prilejul. Nu-i să-ți iei singur fără să-ți le dăm. Da? Si hangul lui Romeo. Hangul? Dar ce suntem noi, mă rog, lăutari? E bine, dacă ții orice părți să fim lăutari? Apoi îți voi asurzi urechile numai cu note discordante. <gântări> Aici suntem pe stradă, trece nume. Să căutăm un loc mai liniștit sau să vorbim cu toții mai liniștit. Na, na, na, sau na. să plecăm... <gântări> să adunăm o mulțime de gură cască în pe nostru. De aceea doar o gură, ca să o caște. No, nu, nu mă miște drag, nimeni nu-i. Signore o mergi în pace. Iată-mi omul. A sosit Romeo. M-a spânzurat de ce-ar purta livraua. Iubirea care ți-o nutresc, Romeo, mă face doar să-ți spun... Ești un nemernic. <gântări>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 Nu pot răbda omilire. Hei, șoricare, timp alt! Nu poftești? Trage spada! Dar ce poftești tu, câine, de la mine? Nimic, prinț al pisicilor. Nimic decât una din cele nouă vieți ale Dumitale pe care vreau să-ți-o și, după cum te vei purta cu mine, să-ți le tărbăcesc și pe celelalte opi care să rămân. Haide, haide! Trage spada de urechi afară dacă nu vrei să-ți le tai pe ale ta, cu spada mea! Voia adumitale, tale, Mercuțiu! Mercuțiu puneți spada în teacă! Romeo! Știi acel faimos pasado. Aruncă-te, benvoliu între ei! Fiba! Mercuțiu, Mercuțiu ah. Nu de rușine! Nelegiuire, ah. bucerea au oprit bătăile pe străzile Veronii! Ah. Fiba! Mercuțiu, stați! Ah. Să mergem, prieteni! Mercutio! voi... Sunt rănit! Sunt rănit! mă cadă pe ale voastre case!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 Credeți-mă cu gluma vieții Dar ar ciuma neamul vostru O Să mă zgârie pe mine Un câine Un guzgan Un cotoi Un fanfaron Un mișel care mi-e Condică de socoteli Cine dracu te-a vărut între noi, Romeo? Sub brațul tău am fost atins Crezusem că fac bine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 Viteza lui Suflet s-a înalțat la nori, disprețuind Pământul prea devreme. Restriște zilile, de dar splutește asupra celor ce vin și mai cumplite. Romeo! Îmi ce furiosul, Tiibot! Da, fără? Și bunul meu prieten ucis. O zboară către cer, blândețe. O dumă, tu mânie, cu ochii de flacări!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 M-a rănit, Mișel. Romeo, fugi! Poporul înarmat, Timoru Cis, nu sta așa pierdut! Fugi! Duce -le la moarte, tot se-ntrește, devii fi prins! Fugi, fugi! Sunt jucăria soartei! Dar ce aștept? Ce să fugi! Vine! Uite, vine, duce! În o fugi, Mișelul, care ucise pe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 Judecă, fi drept. Pe Tibalt Romeo l-a ucis, Romeo moară. Romeo l-a ucis pe Tibalt care ucise pe Mercuțiu. Dar cine acum răscumpărava scumpui sânge? O, oh, nu, Romeo, duce! Nu, Romeo! el s a fi pe Mercuțiu, Tibalt era pierdut. Romeo, dacă grăbi o sânda, fu drept să o facă. Deoarece a grăbit-o...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 Ce ai? Amar de noi. E mort. E mort. E mort. Suntem pierdute, draga mea, pierdute. Oh, l să-i S-a dus. Ai e mort. Meu! Cum poate cerul fi așa de crud? Romeo poate, însă cerul nu. Romeo, cine ar fi crezut, Romeo? ești. Ești un diavol? De chinui așa? Asta e cum cumplit ar face să urle pe o sănghită din gene. s a omorât, Romeo? <hânt>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 acest cuvânt nu poate să-l cuprinde niciun gând. E un lucru fără țintă, fără scop. O, numai în moarte aș putea să-mi gropturerea mea și nu-i cuvânt să spună. Dar unde-s mama? Tata? doi bună? Plâng și bocesc pe Tibalt. Vrei să-i vezi? Te duc la ei. Cu lacrimile lor îi spală rana. Ale mele însă, când ale lor se vor usca or plânge surgiunul lui Romeo. Ia scara. Dar scara Cum te-a înșelat ca și pe mine? Soarta lui Romeo. du te ne atac Ți-aduc eu pe Romeo ca să te mânc ieri. Da. Știi unde este. Romeo al tău va fi aici diseară. Se ascunde la părintele Lorenzo. Găsește-mi Și de-aia gestine și spune să alerge aici, la cea din urmă de <fie> Vino, om fricos, restriște-a îndrăgostit de tine și cu ursita rea ești logotic Ce vești, părinte? Prințul ce o sândă mi-a dat. Cum se numește oare nenorucirea care mă pândește și nu știu încă. Ești așa de prinț, sofiule, cu acești și jalnici, că nu mă tem să-ți spun o sândă a lui. Nu i o sândă a zilei de-apoi? Îți să de-te ca pe mai ușoară, nu moartea trupului, ci doar surghiunul. Surghiunul?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 De te-ai aruncat pe jos ca mine acum spre a-ți măsură pentru groapă Bate cineva! Ascunde-te, romeni! Nu, nu ascund! Doar numai dacă ceața suspinelor acestei inimpate de ochii curioși să mă ferească, auzi, iar a văzut cine e acolo! Vădica, nu, meu, vorbim sus! Iute! în notaia mea de lucru, îmi sunt viu! Ce nebunie! Da, viu, viu! Cine bat așa de tare? De unde ești? Ce vrei? te drumul în casă! și spun atunci Domnița, Julieta Stăpâna m-a trimis Bine ai venit Părinte, rogu te spune Părinte Romeo, soțul doamnei mele, unde-i? Colea trântit pe scânduri Be-a la ai, doma, cu doamna mea, săracu Aidoma! o ai, doma. Ai, doma, cu el și dânsa zace Se zbate, geme Geme și se zbate Hai scoală mm. Scoală dacă ești bărbat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 Știi tu în care a vloc ascunde acest spelet numele meu? O, spune vreau să stârpesc cu dușmanul îmi despar! Oprește mâna ta, neliciuită, bărbat ești tu, l-ai omorât pe Tibald. Vrei acum prin urată nebun nebună să te omori tu însuți și să mor femeia ce prin tine doar trăiește? <sus> o, dar tu pângărești fără rușine iubire, frumusețe, spirit, tot ce ai ca un netrednic cămătar, în loc să spași din ele o podoabă.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 lui din simplu vigător vezi iubita mea lumina cea pismășă ce, ce tiverse și norii îi desparte despart în răsărit și a mistuit pe topaile noaptea pe culmile ce fumegără săre voiaasă zi a termen de plecare viața mea întârzierea ei moarte noi lumina zilei nu iubi, rămânui dar mi ne voi strice da da lasă-i să mă prindă și să mor mor în păcat fiindcă așa vrei tu nu-i ciocârlia ale care triluri departe peste capetele noastre fac să răsune bolțile albastre. Plecarea e cea mai groaznică durere, zăbava fericire. o moarte, o bine dacă Julieta cere. Iubito, nu-i așa? Hai să vorbim, să povestim că e de pe... e ziua! în pripă! E glasul ciocârliei care țipa așa scrivent cu note ascuțite. spune că în glasul ei armonie? O, nu e, fiindcă el ne dezbină. Hai, du-te! S-a făcut lumină mare. Tot mai lumină. Tot mai lumină? Tot mai pustiu, tot mai întuneric. Ce da, Doamna? Mama. Da, vine sus la tine. Luați seama, copii, că lumea începe să se trezi în casă. Hai, zboară viață. zi. Cobor. O să arăt aceea din nou. Am plecat. du Iisusul meu, mă odăm de știri în fiecare ceasă pe zi. O clipă chiar cuprinde multe zile. O să socotind așa, voi fi bătrână când te voi vedea din nou. Rămâi cu bine, îmi voi da silința să ai din parte, m-a o știri. Crezi că ne vom mai vedea vreodată? Nu mă-ndoiesc și toată suferința se va preface în amintiri. Oh, am înrele presimțiri. Îmi pare, cum te văd acolo jos, că în fundul negru, pe mort. Ești palit tu, O ochiul meu mă și tu, iubito, îmi pare așa de pală. Durerea e ce sângele mi l bea. Mă duc. Norocule, tu treci drept nestatornic. Dar dacă ești așa, ce vei face cu el, așa de credincios și tornic? Fi nestatornic, așadar noroace. Să pot spera că nu-l vei ține mult. Să-mi îl trimiți iar înapoi. Ești trează, copila mea! Cine m-a Mama? La ora? așa târzie, e aveghează ori. S-a trezit așa de din De Dar ce ai bine acum mm. la mine? Ce faci să jurieta? Nu-mi e bine. Tot mai bocești pe vărul tău? Cu lacrime vrea să-l scoți din groapă și să-l spedi. Mă doare, mamă. Lasă-mă să-l plâng. Te doare, însă nu o să-l mai revezi pe cel pierdut.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 vremea așa de triste, așteptată cu drago, veste bună, spune-mi. Copila mea iubită, ai un tată prevăzător. Dorința să-ți risipească tristețea curunta a zilelor aceste, a pus la clan așa, fără de veste, o sărbătoare, viselă la care nu te-ai gândit ai, nici mie, nu trecea măcar prin minte. Ce bine, îmi pare. Și când mama veste la sărbătoare. Nu mai departe decât joi, copilă. Veniva mândru, tânărul, frumosul și nobilul sărpari să te ia pe tine ca mireasă fericită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 O vorbim nu ea! Nu, numai... măriți. Nu spune nu, nu vorbi, nu mai răspunde, hai! Dar nu-i frumos o cerți așa, stăpâne? Mă, de ce mă rog, cu înțeleciune, cu matră prevedere? Hai, ta-i în merci l spune aia la cum trebuie. De ce spune așa de rău? N-am voie nici vorbi. Bătrână, taci! Nu-i vreme acum de înșirat parare Ești prea Nu, Pe legea mea, scoatri scoate Însărite, zi, noapte, ori unde Ori și când, muncind Merg cu gândul, s-o Și am găsit acum o rudă chiar acasă E princiare, frumos și tânăr ales și mare și plin de însușiri Cavalerești un om Cum nai ai cum să ți-l dorești Și nu loc să zică Bogda prost soartă, ea zice Eu nu vreau, bărbat, nu pot Să mă marit, prea tânără să mă iar nu vrei să te mariți? Nu, foarte bine. Mergi unde îți place, nu mai sta la mine. E, că nu-l E aproape joia. De vrei să fii cu minte, să-mi faci voia vei lua pe Paris de fărba. ceva? Mă -o nu doar. O Sau patul meu de nuntă mi-l gătiți la groapa neagră unde ti Cu mine nu vor ei. Uh. N-am ce-ți face. Foarte ce poftești, cu am terminat. O doi, <înă> <înă -i> că spune ce să fac. În <înă -i> ajută cum se îndure cerul să împovăreze o ginga și o ființă cu atâta mără și atâta suferință? O zi, o vorbă bună. N-ai nicio, n-ai nicio e. Iată una. Romeo-i dus. Și mii sunt potfai. El nu se poate împarce spre ce. Romeo-i mort. E căci și mod căci el, deși vă ieși, nu are. Vorbești din inimă? Ce-ai spus? Ai mânghiat nevoie mare. Te duci și spune și că mă duc la fatele Lorenzo ca să cer iertare că l-am supărat pe tata și ca să-mi dea deslegare. Prebine faci, mă duc. Mă duc sunt gata. da. Bătrâna, băstămară. Îndreștea. Nu mă ascult de faturile tale. La lenț poate aflujutor. De nu... Dăm puteri să mor. Pe joi, spuneți, e prea scurt, te cont de Paris. E tata Socru care vrea așa. Nu vreau prin amânări să-i graba. Sfâți că nu știți în voia fetei. Acesta nu e drumul drept. Nu-mi place. Ea-și plânge în covorul, de aceea ne am învulit multe devire. Dar tatăl ei intrat la griji, văzându-o așa destăpânită de durere. Prevăzător vrea să grăbească nunda spre potolii acest potop de lacrimi. Iată ce face să nămânăm această cunălă. O, oh, de naști de ce trebuie amânată? Privește, conte.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 și pe urmă, Vino să plângi cu mine. Toate s-au sfârșit. Ah, Julita, știu amarul tău, Da, l-am aflat și sunt cascos din fire. Tu trebuiești fără întârziere, joi, să însoțești pas. spune-mi că ai aflat aceasta, dar numai dacă îmi spui și cum să o piedic. Nu-i înțelepciunea ta să în ajutor, atunci aprobă înțelepciunea hotărârii mele. Mai înainte, ca această mână.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 Mă închide noaptea într-un On, cu oase. Bun, du-te acasă, veselă, și spune că ești pe Paris. Mâine-i că Câtă se-ntocmește așa ca mâine seară, să cauți dorm singură și doi ca să nu mai doarmă în ta cu tine. Sticuța asta ia-o când culci și dă pe sur ei de ierburi. Da de simți atunci prin vine un rece și a adormitor fior. Tot trupul tău, lipsit de îmbrătiere, va îndepenieța, parcă fi mort. În starea asta, ca-i cu morții, vei aștepta tu 24 de ceasuri și te vei trezi apoi ca dintr-un somn ușor. Când mirele veniva dimineață să te strige din așternut, tu vei zăcea ca moartă. Atunci, precum a datina la noi, te-o într-un sicriu descoperită în roche de mireasă, în cavol boltit în care-l bărunti în vremea asta, când te vei zi, Romeo află scris de banul nostru și alergă Noi așteptăm ca tu să te deștepți și, în aceeași noapte, la mantua, Romeo te conduce. Prin cu acesta de rușinea ce te amenință. Numai dacă teama și nestatornicia femeiască nu-ți vor slăbi curajul de a Nu-ți curajul de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 A mea, la Lorenzo? Da. Bine, poate el o va aduce pe calea dreaptă și un încăpățâna. i oh, ia, priviți ce veselă se întoarce, Julieta. Da, unde ai fost? Am, am fost acolo unde am învățat să pare pare rău că m-am împotrivit și ție și porungii tale, tată, Și unde părintele Lorenzo mi-a spus să-ți supusă la picioare ca să mă ierți. Ah. Deci, iartă-mă, te rog, voi fi de aici înainte ascultătoare. da. da. Na, trimiteți spuneți contelui aceasta. Chiar mâine vreau să faceți cununia. L-am întâlnit pe conte la Lorenzo, i-am arătat tot ce iubirea iubire castă îngăduie în hotarul bunei creșteri. Na, îmi pare bine. Poți să te ridici. Aceasta e cum trebuie să fie. Aș vrea să văd numai decât Hai doi Hai, doică, vrei să vină iata cu mine? Ajută-mă să văd cam ce glăteală m pentru ziua de mâine. Trebuie. Da...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 Pieto, cum mai doarme ca mea, stăpână? Nu m au spus o noroas-o? Odorul meu, mireasă. Ce? Nu răspunde? <cum> Vrei să te răzbuni, să dorm înainte preț de o săptămână, că noaptea următoare știu eu bine că nu te lasă pari să mai dormi. <cum>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 Doamna! Doamna! și i larma asta? Ține norocită! Uido! Uido! O amară zi! Vai mie! Fata mea! Viața mea! Trezește-te! Să mor și eu cu tine! Ajutor! Voi tot săriţi în ajutor. Hai, ce să vă mai degrabă de Julieta, de moartă. Moartă. Moartă. moartă! moartă! Ce este Stați Stați Staţi, o văd! Moartă. E Vai, sângele asta, ce rece. Ai, de pe aceste buze a zburat de mult căldura vieții. Nu, copil, doar unul biet copil oh, ce mă iubea. Oh, Atâta bucurie, mângâiere și moartea crudă mi l-a smuls deodată. O zi de șale. O, oh, ce zi de șale. O, oh, zi cumplită. Pentru ce ai venit spre a bucuria noastră? Copilul meu, ba nu, sufletul meu, copilul meu...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 Cu frunte încrețită, se pleca să strângă buruieni. Când am văzut atâta sărăcie, mi-am zis: De are cineva nevoie să ia o travă a cărui vânzare pe pedepsită, în am cu moartea. Acest nenorocit, iar vin deodată. De cât mi-aduc aminte, asta e casa. Da, Era... azi e și calicul își ține închisă bolta.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 Ia-ți aurul. O travă mult mai area a sufletelor, Care în lumea aceasta scârboasă face mult mai multe crime, Ca viața ți marfă ce o vinzi, n voie. O travă eu îți vând și nu tu mie. Rămâi cu bine, cumpără mâncare și te hrănești. Leac în întăritor și nu o travă vin și mansoacește la groapa Giulietei mele scumpe acolo am nevoie eu de tine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 Mi-e groază să rămân aici în cimitir, dar am să-mi fac curaj. O, tu, între flori, cea mai frumoasă floare, acum aici, între pietre, iată acasă, cu flori presai eu patus de mireasă și desfropesc cu lacrimea mare. În fiecare noapte voi iuda mormântul tău și în veci nu te uita. Băiatul dă un semn. E cineva. Oh, ce picior nelicit cutează să calce aici noapte, să-mi jignească evlavia durerii și a iubirii. Ce văd? O torță. Noapte ascunde o clipă. Batazar! Stăpâne! Dă-mi hârlețul. Dăm și drumul. Acest răvaș, tu mâine în zor să-l duci la tatăl meu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 Te sfâși în bucăți și am să semăn cu tine cimitirul ăsta lacom. Mă duc, stăpâne, ca să nu te tulbur. Atunci mi-ești prieten. Ține, dragul meu. fi fericit. Du-te. Oricum ar fi, mă țin ascuns pe-aproape. Nu pot să-l las. Privirea-i mă -nspăimântă. O gură hâdă, pântec greu al morții, ce ai înghițit, ce a fost mai scump pe lume. Veți voi căsca deci putre de părci și, în ciuda ta, îndop cu hrană nouă. <tri> Surghionitul Montagui, semețul și-a omorât pe vărul Julietei. Se crede că de aceea mânăra floare s-a stins. Și el acum mai vine aici să pungărească până și pe morți. Îl îgprind pe loc. Oprește, Montagui, pornirea sfăr de lege! Vrei să și dincolo de moarte răzbunarea? Nemernic, surghionit, te arestez! Urmează-mă! Tu trebuie să mori! Da, trebuie! De aceea vin aici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 Te duci și povestește mai târziu că un nebun milos ți a spus să fugi. Am de mila ta, dar este aici ca pe un făcător de rele. Ia seama, nu am Se bat! Ia! Te chem străjirii! M-ai rănit? Mor, deci. Că ești minos. Te schide cripta. Și lângă Julieta să mă colgi. Bine. Te ascult. Să-l la față. E Paris. Vărului Mercutiu. Ce-mi spus servitorul Adinaor când creierul nebun nu o aminte? Că Paris, mi se pare, trebuia să ia pe Julieta. El mi-a spus-o. Ori am visat aceasta. Cum?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 și frumusețea ei preface această criptă într-o mărață sală. Mort, zaci acei, înmormântat de un mort. O inimă, soție scumpă, moartea care îți sub balsamul răsuflării.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 O brațe, Cea din urmă îți șare. Și gura, poarta sufletului meu, Pecetluiește cu o sărutare eternul târnc, Cu moartea răbitoare. Vin călăuza mară,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 Mă tem cumplit de o grea nenorocire. Pe când dormeam aici, sub tei, parcă am visat că se bătea cu cineva stăpânul meu și că stăpânul meu l-a omorât. <tri> <tri> <tri> <tri> Romeo! Hai. Ce -s... Petele de sânge, lespede din pragul astei cripte. Ce vor aceste spade care zac fără stăpân și picurând de sângea cine locașul păcii? Romeo, Romeo Palid. Cine încă? Paris, scaldat în sânge. O, oh, ce groaznic Copila, Julieta, se trezește. Nu, prea bunele părinte. Unde e meu, al meu? Se aude larmă. Vino fata mea, și fugi, o fugi din așternutul morții, Julieta. Puteri mai înalte, mai presus de noi să tot ce-am pus la cale. Vină, vino, vin Soțul tău ia aici, Mord lângă pieptul tău. Paris de asemeni! Vine, straja! Haide, copila mea, nu pot, nu pot să mai rămân! Merge! Merge! Eu rămân ce e asta aici? O cupă în mâna lui Romeo? O văd. a fost sfârșitul gravnic! O, răule! De ce ai sorbit-o toată? Nu mi-ai lăsat și mie măcar un strop? Să te sărut pe buze! Poate mai e pe el o picătură de o travă să-mi dea moartea în veci, vindecătoare. Să te sărut. E caldă, curânda. Dau înainte. Au zgomot. De grabă, dar... Uite cum n-a luat al lui Romeo. Hai ce rămân. Și lasă-mă să mor lângă tine, Romeo. Dragul meu. Pământul e plin de sânge. Cercetați prin cimitir vreo câțiva dintre voi și arestați pe oricine veți găsi. Recați, pesteți pe ducele, treziți pe capulesc și alegați pe grabă la Montagu. voi ceilalți, cautați! Acel servitor lui Romeo, l-am prins în curtea schitului. țineți l până la sosirea ducelui. Aci e un călugăr care plânge, geme și tremură. I-am smuls din mâini hârlețul și târnăcopul când voia să plece. Acestea toate dau de bănuit. Țineți-l și pe călugărul acesta. Ce nenorocire timpul e, ne plurubără o de la dimineții. Maria ta, mort, zacea cei sor Paris. Romeo, mort și el. Și Julieta, cea moartă mai înainte,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 al cărui timpuriu sfârșit, goni pe tânărul Romeo în surgiun și Julieta după el jelea, nu după văr. Voi spre goni durerea, o vrând să cu nobilul Sir Paris cu deasila. Atunci la mine alergă copiii cu ochii rătăciți și mă rugă să-l lătur cu unii aceasta nouă, de nu mă amenință că se omară. Eu, sfătuit de arta mea, i-am dat atunci un narcotic, ce și-a urmarea lui, precum o prevăzusem, și adânc într-un somn, asemenea morții. I-am scris totului Romeo să vină această noapte a spaimei, să o scoatem din mormântul de împrumut, când va pieri puterea băuturii. Dar fratele Ioan, ce avea să ducă răvașul, Fu oprit o întâmplare și mi l-a înapoi ieri seară. Atunci m-am dus eu singur, la ceasul când trebuia să-și vină ea simțiri, S-o dezrobesc din hruba strămoșească, vrând să o ascund la mine în chilie.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 și, -și făcut cu mâna sa pe cât se pare seama. Atât-a știu. Cât despre cununie, știa și Doita. Dacă am vreo vină, fiți mi duce zilele bătrâne cu un ceas mai înaintea vremii și cu toată sprimea dreptei judecăți. Te știm cu toții. Om curat.